Välkomna till fortsättningen av IK-Dynas Aspe-podd. Axel och Anton, ni är med mig inför den här intervjun. Hej, känns det yes. bra? Det känns mycket bra. Väl idag ska vi intervjua en väldigt viktig kommitté. Eller vad säger du Axel? -ja, ska vi göra nästan, jag ska vilja nästan påstå att det är den viktigaste. Eh, Inolk sitter med oss här idag. Vi har ordförande Simon och Hallå. sponsorchef Linn. Hej, hej, välkomna hej. Tack, <laughs> Tack så mycket. Hur mår ni? Det ja, <laughs> aldrig mått bättre. Nej. Från att höra. Ja. Anton, vill eh. du ta första ja, frågan? Ja, jag kan börja. Eh, vad skulle ni säga är det bästa? Vi sitter i 0K. Nu går vi rakt på. Ja. <laughs> ja, nej, okej. Okay. Jävlar, förhört det. <laughs> Mm. Mm. Vi kan mjuka av med en annan fråga om du vill. Nej, det, det, det, det är Det var den här frågan mm. jag hade förberett i stort sett. Du jättebra. får ta fram din lilla fusklapp nu. Ja, exakt. exakt. Nej, men eh, absolut bästa i 0k skulle jag säga är såhär, gemenskap i kommitté och mellan kommittéer det finns ju i alla kommittéer i stort sett. Eh, men det absolut bästa som 0k sticker ut med skulle jag säga är dels kontakt med andra 0k över campus Um, man får träffa väldigt mycket folk Man får jobba med väldigt mycket folk uh, Och hela den grejen Gör det väldigt roligt Och även utvecklande Och lärorikt och uh, allt det Och det skulle jag säga är mm. det som sticker ut mest Egentligen med just Nollkål mm. håller du med dig? Ja verkligen uh, Både alltså, nollanda såklart Som vi ju finns här för Det alla sittande kommittéer Som man är med och uh, Arrar med på mottagningen eh, Alla deras pateter Som är med alla Nollkån på campus Och mm. eh, MK och andra Kårkommittéer det, det är väldigt mycket folk mm. på att göra med Och det är superkul jag tänker det för 0K, precis. man har ju förstått att det är ni som arrangerar mottagningen. Det är ni som planerar upp hela mottagningen. Men utöver det, det kanske är lite svårt att förstå hur ett år för er faktiskt ser ut. Mm. Ni gick ju på vid nästan den här tiden som blev ni invalda mm. för ett år sedan. Hur började allt där och tills där är idag? Vi behöver inte dra mm. det för långt. <laughs> <Nej, laughs> det är eh, Ja, det är ju på årsskiftet som vi gick på. Så då började vi rätt mm. snart att... Eh, Ja, våra måndagsmöten och planera upp vad det vi ska göra. I början är det ju väldigt mycket, väldigt mycket olika utbildningar. Man ska Aha. få träffa andra genom MK, andra 0K och sånt som där du helt enkelt ska bli förberedd för mm. året som väntar. Liksom. Och sen när man börjar planera själva mottagningen och så, så så kommer man igång med det arbetet. Och sen så är det lite, vi håller ju bland annat överallt på våren som är sittning för alla alla kommittéer på I. Eh, och där kommer det lite i att vi ska, vi gör en del jobb under våren för att förbereda inför mm. mottagningen. I att hålla i lite grejer och sånt. när eh, nära, alla. Ja, nära överalla. Eh, när brukar film, det ligga? Det är lite flytande men början av mars det, mm. Mm. Så, mm. Så, det Är något speciellt eh, tema på? Ärlig, det är bara det är just för kommittéer som är fokus. Liksom. Och bastusyckning. Ah, bastusyckning, mm, Så det är stora um, Så det är liksom det stora arget vi har på våren. Mm, eh, och som vi gör innan mottagningen. Mycket eh, individuellt arbete. Eh, mm. Liksom, under året, ja, alltså det vi gör under våren. Liksom, som mm. Min största uppgift var att fixa sponsor och såklart så jag mejla och mm. ja, liksom. ja, sponsar precis. Yes. Så det är mycket sånt. Så det man kan säga liksom, för våren är att okay, ni arrangerar och ihop. Och det måste ni planera tillsammans. Mm. Mm. Men sen har ni väldigt mycket individuella arbeten till exempel. Ja. Då sponsor och ansvar och Simon var, var ditt största. Äh, jag sitter som ordförande. Så mitt äh, är egentligen att samla ihop alla individuella arbeten till att vi faktiskt gör ett gemensamt kommitté. Vi springer inte åt olika håll liksom. Mm. Äh, lite så. Mm. Äh, och äh, se till att äh, alla har koll på mm. vad de gör och att vi alla hjälper varandra så att äh, arbetsfördelningen är lik och så. Mm. Mm. Äh, och för mig blir det egentligen att hålla i möten som samlar ihop alla de mm. individuella grejerna så att vi som kommitté går framåt liksom. mm. Um... Ja, men det är allmänt, det är ju en modul som ska fixas, det är faddrar som ska fixas, det är lokaler som ska bokas det, det är ju många små grejer som ja. görs individuellt Ja, mm. ah, just det, hur många är ni i kommittén och vad finns det för poster? Vi är åtta stycken, vi har ordförande och kassör som är förtroende posterna Sponsorchef som jag då sitter som, jag har faddchef, mat och ölchef, och vice ordförande och prins. Och prins, mm. och prins. Och prins. <laughs> prins innebär... <laughs> uh, PR-chef. Uh. Vad gör alla de här posterna då? En liten kort beskrivning. kan Nej. börja med PR. Uh, PR står ju då för så som vi ska marknadsför oss eller vad ja, fan. Oj, nu <laughs> PR och marknadsföring, vad fan. Nej, ja. eh, han gör modulen eller ja, Den eh, som alla fick i sin precis, elevlod, eh, mottagningsfilmen och sen så sköts sociala medier eh, Allmänt PA, som, ah. som eh, även som PR-chef i andra ah. arbetar, liksom. mm, mm. Ja, men, eh. och sen har ni Gyckelchef eh, chef. gör Gyckel och sen så är han ju nolluppdragsansvarig ja, mm. Som är, är Vad ska man säga Inte för att gyckel inte är viktiga Nej. Men det är väl nolluppdragsdelen som är Om man ska se vad som ja, särskiljer ansvarig i 0K så blir det ändå en stor del ja. Det blir det, blir mm. det, för det för mm. Mm. Sen så vidare så har vi ju äh, som Ja, del. Fixar ähm, och eh, jobbar mycket tillsammans med iarmar Med sponsorerna eh, som drar in pengar till eh, mottagningen. Mm. Eh, får det att gå ihop och representerar eh, 0K på sittningar och sånt. När vi har med sponsorer. Eh, sen så har vi kassören som sköter pengarna. Eh, mm. Bokföring, eh, inte men det är Hon sitter med sina papper. är också väldigt lik... Eh... Ja. Över olika kommittéer. Ja, väldigt straight forward. Faddechef löser faddarna och får <laughs> även ut uh, <laughs> löser faddarna. Han <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja. ja, har svarat på svar att ta in, typ ta, in, ta in alla faddarmälan och sånt under vården. Oh. Uh, för alla som ska vara med och vara fadder Och så delar man faddergrupperna. Och sen så Eh, ansvarar hon för att få ut eh, nollenkäten eh, äh, mm. när Lollan ska börja. Så den, den som Lola, den man la Lola lite mer än två timmar innan man vågade ja. skicka in på. Jag gjorde det. Ah, ja, verkligen. ja, <laughs> ja. ja, <Ängest laughs> är, är ja. Och så ser hon upp där och så ansvarar hon för kontakt med faderna och hela den biten. Hon är väldigt aktiv på Messenger. Ja. Typ. Sen har vi mot öl eh. <laughs> Axel nickar Axel var också <laughs> eh, Boka lokaler eh, Fixar mat Fest fixar Står för med nierna Till sittningarna mm. eh. Det är väl mycket att ansvar just för bokning av hela och halvtiden Ja Bländerna precis och och också uh, som är rätt omfattande uh, de mm. ja, det, är det blir ju stora, de stora grejerna Man stora blir väl kontaktperson där också uh, uh, uh, Ja, precis Precis. Sen har vi Vise Som är uh, Alltialo, uh, hjälper eh, Främst till uh, högra hand Till mig och Simon eller till spons Och ordförande mm. uh, Sen bara allmänt uh, Hjälper till och gör Så att uh, vi alla Mår bra och inte blir överbelastade Och uh, mm. Man fyller ja, men få, lite luckor. ja man får ihop allt mm. mm. Sen mm. är väl även ansvarig för bilen Under mottagningen mm. mm. precis. Ja. Så, mm. sköter, så att den ah. används Vi bokar ju hela, hela Mottagningen med bilen och, mm. och sen så är det vi som mm. med, Eller Elim då som har fixat uh, allt med Mellan uh, kommittéerna där mm. Mm. Så det, och hon har en del Liksom interna uh, Grejer som vi har bestämt att just hon gör. Men ja. den har blivit lite flytande. Mm. vissa ja. på eh, Och där har vi också sagt att vi vill faktiskt sätta upp lite. Mm. Eh, exakta uppgifter. Lite lite mer det har varit det. lite förnjoddigt mm. kring det. Eh, mottagningskampen är ju det som vi har haft. Eh, ja. Det är en viktig. Väldigt bestämt Så att det är det som gör mm. Okej okay, och är det är alla delarna i mottagningskampen? Ja det... så hon, blir, hon blir kontaktperson mellan MK och eh, förfälld IF. Som har, mm. som har stora delar av och MK är ju mottagningskommittén på K-nivå. Mm. Ah, de precis. som är våra chefer. Mm. <laughs> <laughs> och utöver ert egna arbete så har ni väl rätt mycket olika samarbeten och engagemang med andra mottagningskommittéer? Ja, verkligen. det är ju som det vi tänkte på i början. Att mm. Det är ju verkligen bland det roliga att man sitter i och Att vi har så otroligt bra kontakt över hela campus och... Mm. Eh, Sitter du en kväll och inte vet vad du gör då skickar du eller Moj i Norko mm. och så löser det sig. Det kan man skicka quicka Vin i Moj också. Ja. Mm. Kommer nästa år. Jo det så alltså. Mm. Mm. Mm. Mm. fint och då är det lite för då har ni nollkalas Ja. Mm. Mm. Mm. Och var är ett nollkalas? Ett nollkalas är en sittning som eh, hålls av ett nollkå eh, som alla nollkån är bjuda på. Mm. Eh, av nollkån före noll Av nollkån före noll ja. ja. Eh, så varje, varje nollk på skolan håller i ett nollkalas mm. eh, under, under sitt sittande och liksom. Lite drygt, lite flyttande. Och så är det väl, vad är det, 15 totalt eller något? Mm. Eh, 16. Så det finns kalas att gå på. Det är det, det, är det, enda, det är det enda vi vill säga när jag kommer Om du vill fösta så kan du göra det, ja. Ja, men, det ja ja exakt Ja och sen hur mycket skulle ni säga Att ni planerar inför mottagningen Just liksom under våren där ja, men, många... för Det är en ja. jättespännande fråga För det är ju såhär en liten grej som man som nu Ibland nollarna man har ju hört Ja mm. mm. ah, nollkå kan man inte sitta i För de ligger ner hela livet Och så kör man ut på hela tiden Ja mm något annat liv om du ska mm. mm. ja. klippa av men det, det, men det där skulle jag väl ändå säga korrelerar väldigt mycket med de flesta kommittéerna ja. om du sit, alltså som du, där du kräver ett väldigt stort ansvar av dig. Mm. Mm. Eh, för det vet jag också att jag var själv rädd för. Nu satt, satt ju inte jag i 0,1 men just att det märktes ju att de flesta kommittéerna, mm. man får ju lägga ner tid ja. oavsett vilken kommitté det blir. Självklart att mm. vi har eh, lagt ner mycket tid på det här och eh, har prioriterat nollk-arbete framför andra, andra saker man ska göra. Mm. Men eh, det är likadant i alla kommittéer och eh, jag... Eh, alltså, det är ju att göra nollk-grejerna som är mm. de grejerna i år. Jag, jag ja, tänker säga det också, det, det handlar det. väl mycket om vad ni själva vill, att ni vill ja, ja. göra det bra och då vill man lägga tiden på ja, ja. det. Ja. Det är, inte någon det är som ju ett roligt sätt. arbete. Alltså mm. du planerar roliga grejer. Ja. Det, att du sitter, ja okej visst Ebba sitter och bokförar lite, det är kanske inte jättekul. Mm. Men... Eh, <laughs> Ja, det är, det är subjektiv, subjektivt men, ja. Eh, Nej, men det är ju verkligen roligt arbete. Och man planerar ju ja. för att det ska bli kul ja, för alla som går på aren och alla som är med under mottagningen. Mm. Och man sitter ju och taggar ihop hela tiden mm. när, man, när man planerar. Liksom. Så, så det är ju, det är ju väldigt kul. Cool. Vi hade ju ja, i våren eh, planerar man ju och sen så kör vi igång eh, från 1 augusti. Eh, Brukar nollkån första veckan i augusti, och åka iväg någonstans och eh, ha kul, planera, börja liksom eh, mottagningsmånaderna. Spela i mottagningsfilmen som är svinkul, jävla vad roligt för den här veckan. Alltså. <laughs> Sen så kommer man hit, eh, eller hit till Göteborg och är här och planerar och eh, kalasar och... Var kul i vecka och sen så sätter ju mottagningen igång Och sen så har mm. det gått fyra veckor plötsligt mm. Eller sex veckor totalt från mm. augusti eh, Det är jobb Men det är Gud vad jag har tyckt att det har varit värt allt alltså. mm. Mm. Okay. Och mycket jobb är ju också kontakt med andra ja. alltså vi ska ju liksom Sy ihop hela liksom, schemaläggningen Kring mottagningen, och då är det ju verkligen Mycket kontakt med alla kommittéer Som är ja. mottagningen mottagningar Och eh, ja. Mycket av jobbet är ju bara att snacka med folk. Och komma överens om hur vi ska göra det här tillsammans. Och ja. att man jobbar ihop med alla. Och det är det som gör det, som gör det väldigt roligt. Liksom. Mm. Kan man ha ett sommarjobb om man sitter i 0 Ja. Ja, det mm. kan man. Absolut. Mm. Jag jobbade fyra veckor i sommaröstra. Mm. Så absolut. Men gärna lägga det i början också När ni ett tips mm. Så att direkt efter tentorna i juni Så kan man jobba några veckor sedan Att kunna få en liten paus innan i alla fall mm. Mm. För det blir väldigt intensiva veckor mm. Mm. Så ja, Från augusti får man ju räkna att man inte kan jobba i alla fall mm. Så blir det mm. Det sista då Varför ska man sitta i nollskå För är fantastiskt roligt år Att jobba med <laughs> underbara människor Oj, wow men jag håller med Nej, <laughs> Det har varit jätteroligt Och vad vi har lärt oss grejer Och vad vi har lärt känna folk Och, eh, eh, och det är Grejen bara... att det verkligen är både lärorikt Och utvecklande ja. Som det är skitroligt ja. det är... Det... Och den gemenskapen man får både med Alltså inom kommittén Och med andra kommittéer ja. Och sen visst att Vi snart får barn här Så kommer vi ändå för alltid att vara <laughs> så alltså, mm. Bara den grejen också. Att vara mm. med i nollkålfamiljen. Och mm. lära känna alla de jättetrevliga människorna. Och mm. eh, från många, många år tillbaka. Mm. Eh, mm. Man lär verkligen känna folk i alla åldrar. Mm. ja Just det. Så det är inte bara kommittéer man lär känna. Utan man lär känna många som sitter och det ja, också. Mm. Ja. Mm. Nej, det är häftigt. Ja, tack så mycket för att ni kom hit och, tack, och kunde starta. Tack! <laughs>